Irungo gurutze gorriko datuen arabera, irumila eta bosteun migartzele irundei pasadira ezkeneko iabeteetan. Abuitatik portzentai altu bat gurutze gorriaren laguntza dispositibo ofizialak baliatu ditu. Beste askok, irungo harrera zarearen laguntza jaso dute. Harrera zareak eskatuta, ostegun ontan, irungo martin dozenea aterpetxearen sarrera irizpideak aldatuko dira. Eusko Jorlaritzata gurutze gorriaren artean, adostutako sarrera irizpide berri, Eta malguagoak izango dira, esan bezala ostegoen no, ontatik aurrera, Jon Aranguren irungo arrera zareko kidea. Bueno, berandu, berandu, beti, inoiz ez da berandu, eh? Habe lehenago izatea, baino inoiz ez da berandu. Eta bai, txiki bat eman digu, bat ere erabilitzen duten jendearen txat, ba, aukera izango dute eguna pasatzeko eta ez kale gorrian. Ala ere, esan behar dugu ere, zenbait gauzako haindik ez dago dela jasotak. Alde badetik, bai, osatzen ari dira migranten beharre materialak, lo, egin, jam, bazkaldu, egon ere. Baina gero, hoindik, e, falta dira beste zen bai gauzak, e, os, bera e, bidala errexago edo restasunak emateko. Adibidez, dirua jaso behar dute, bere familiak bidalitako dirua, bidaltzen dien dirua, eta instituzioek jezin dute osatu ba, hori adibidez best ere ba, informazioak nun daude, nundi ignora dijo aste, nola no la jarraitu bidea, ba, baita ere e, instituzioak e, saia ikusten dugu egitea, ba lagundu behar diegu ere bai, osasun kontuekin badu zer ikusirik hortikan, or, baita ere E, instituzioa jarraitzen dute e, e, informazio horik eman gabe, zera gu gera e, emigranten bila, jun behar dugun e, e, egunero, ba, esateko eta kontatzeko zer, zer aukera duten e, hemen irun e, edo egunak pasatzeko. Ordun bai, posgarria da, baina mugatua. Ez que aurritikan esan behar nuen, posten gera behar materialak ja, nolabait, orokorrean osatua daude, lo, e, lo jaan, e, egon, oain e, irikitze, azken ogeita lobor duko irikitzea honekin baino, badaude gero beste beharrak lehen daipatu dana, dirua jasotzea e, informazioa jasotzea zenbait akompañamento ba, medikoen kanat, alako gauzak arropa ere, batzutan ar, gurutze gorrian, ematen dutzen, ematen dite beste batzutan ez, gero ere, dirua ba, bain, bat baino gehiagori, ba, de, bidea jarraitzeko dirua eman behar digu hori Horire beharra dugu, eta beharra beharra gehiena, audiena izango litzateke ez materiala San Juan urbiltzea, San Juan plaza urbiltzea jendia. Hor eskertzen da, asko eskertzen da eta e tortzen den bakoitzean zerbait pakete batekin edo bakarrik hor egotea ordu bete bat ba da. Berazko izeko 8etatik iluntzeko 8 eguneko zentro bilakatuko da Martin dozenea aterpetxea. Aldiz zein baldintzetan eta migratzaile guztiek eskubidea ukiko duten hala ez, ez dute erakunde publikoek oraindik argitu.